Bismillah rrahman rrahim Elhamdulillahi rabbil alemeen Salatu wassalamu ala rasul allah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Allahu jazzal jalaluhu wa falenderojm vetem pretin ndim dhe falje kërkojm ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahu qofrin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderojmë nazar në takimin e fundit Kemi filuar që të flasim për sahabion e radhës Për të përzidhin e radhës për Othmanin radiallahu ta'ala anhu Dhe në gjashëm si kur kemi bërë me të tjiret edhe me Othmanin Kemi thënë se duhet që të përmendim vetëm disën nga stacionit kryesora të jetës e ti Dhe ato shumë kalimëthi Dukë munduar që sepako të marmë disa përfitime dhe dobi për vetën tonë Dukë e mosu thëluar në detaljet e nxarjeve dhe zhvillimive të jetës dhe kohës të ti Kemi përmandu që e me të, me të zinë shqua të thmani r.a.l. anhu është kras, diturisë të ti, turpi të ti dhe modestia të ti dhe vëshmëria të ti po nënçojt edhe bujaria dhe sakrifica e tij në rrugën e Zotit Xhela Gjella Xhelalu. Të gjitha këto kanë qenë reflektim i edukatës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ndikim i drejtpërdrejtë i mësimeve që ata i merrnin nga Muhamedi alayhi salatu wasallam. Në çopsa vazhduan mëtutje edhe pas vdjë ka se Muhamedit alayhi salatu wa salam Uthmani radiallahu anhu vazhdoi me të njëjtin intensitet në punët e mira Me tëra që shkuajnë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vazhdoi të shkuajë edhe pas jetës së Muhamedit alayhi salatu wa salam Zekat nuk e vrim vetëm tek Uthmani radiallahu anhu por tek të gjithë ashab të pejgamberit alayhi salatu wa salam andaj Kjo është një dobi e rëndësishme që duhet ta kuptojmë se ashtëpë te Muhamedi t'alihi salla llahu aleyhi وسalam në momentin kur e kuptuan atë çështë vërtetë, në momentin kur e kuptuan atë që Zoti xhallahu ala vazhduan më te deri në vdekje. Nuk ishin të në varrun nga prezenca e personit caktuar apo nga rëthona e caktuara, por për këtë ishte rëndësishme ta verifikojnë se a është kjo ajo që Zoti kërkon prej njerëzve dhe vazhduan më tullet deri në fond të jetë së tyra. Andaj vazhdimësia në pun të mira dhe që dëshmëria në bëmirësi është aje që i veçan këta njerës edhe që për neve është shumë të më thënëse. Shpesherë ne në pun të mira imi të nëvarën ose nga rëthanat e caktuara ose nga periodat e caktuara kohore se kurse për shambull Ramazani ose ndonjë ditë e caktuar me vlerë jemi nga njerëz ndoshta të varur nga stimulimi edhe motivimi që duhet na e bën dikush e kështu me radhë. Ndërsa që tjetë këtë e mbjellur dhe e rrënjosur that në zemrat tona, dhe që në mënyrë të vazhdueshme të veprojmë, kjo është një emet që besoj çdo kush pe një vankuat për soi. Si të mbetëm, do thotë, i përqenduar në punë të mira deri në fund. Andaj, sa për ilustrim, ta është me jemi në prakë të muajtë Ramazan dhe me automatizëm kër Ramazan në këthen në Ramazanin e vitit e kaluar. Dhe me njërë i abëm vetës tonë një pyutja, ku jemi me ato vepra që i kemi bëdë në Ramazan e kaluar me vazhdimësin dhe me ngritin e kualitetit atyre veprave që i kemi bëdë në Ramazan e kaluar që tashmën këtë Ramazan të vazhdojmë pak më largë se që kemi filuar dhe kemi vazhdojnë në Ramazan në e kaluar. Përndaj, vazhdimësia në punë të mira është një edukat që duhet bësimtari gjithë mund të këtë parasysh. Muhamedi, se rasëm, ka thërën E habbul a amali inda Allah eduamuha vë inqall Kjo adith është një adith edukativë me porosim madhore për neve ku Muhamedi s.a. më thët, veprat më të dashot e ka lau janë ato që janë të vazhdushme, edhe në qofës janë pak, por kërkan vazhdimësi. Dhe dy kush mund të thët, po na në vazhdimësi falim 5 vakte. Unë nuk po flasë për qështën e farzëve, nga që si të manë punë edhe këtë me pas shkëputje, edhe këtë me pas të të qasje sezonale ose periodike ose të rëthonëve kështu maratë apo fillos pra që e e bën forzën më kualitative forca ne është adhurimi vullnetar qoft e, në rrafshin e leximit të Kuranit për mendjes së sa Allahut sadakas në moshatave të ndryshme namazit nafila xjerimit e kështu me radhë andaj Uthmani radiallahu taala anhu vazhdoi me këtë intensitet dhe vazhdoi të jetë i njohur dhe i pranuar tek ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një sikurse mahiret Prandaj aihet e Uthmani radhiyallahu anhu Aisha konsiderohej prej më të afërmëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pas dy po i them kushtimisht plegjve të sahabeve Abu Bekir dhe Omer këto ishin kënone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne kemi për malëse vet Ibn Meri radhiyallahu ta'ala nu ka thën se kjo ishte renditja pranuar në kohën e Muhamedit alayhi sallam. Abu Bekir, Omer, Uthmani e mbajti këtë nivel të respekt ëthmani dhe pas dhe i kështë pegamerësëm po e mbajti e fënë a në kështë të menësishme që njeri ju dhe të gjithë mund të jetë në shtimë e sipër dhe të vazhdanë nga se pot mos kështë e investuar ëthmani në djenë e ti dhe pot mos kështë e investuar në diturinë e ti dhe në dhe vëshmërinë e ti duhet të thëmë a kështë e me metë për gjatë të të kështë e kuhe gjithë mund në maj Pa të shumë se si jo kështë mja kalu për të tjërë Kështë mja kalu për të tjërë Ma djë dhe nga Ata që ishin të rrit e sahabëve të pegamerit sëllallahu al-sallam Andaj njëri nuk duhet të mjaftohet me një Me një fuqi të filimit Me një angazhim periodik të saktuar E pasaj duhet këshku me uzbe Por duhet që gjithë mund të investon në dije Në dëvëtshmëri, në punë mira Që gjithë mund të jetë në afrim të kallaj manuar dhe edinet regullin e ardhë që është përmenë disare se udhëtimi për të kallahu gjelewale nuk pranën dalje nuk mundër sikur se përshambull në udhëtimin e kësej bota je nisë për një rrugë të largët edhe je lodhë vështë e ke skeju kjerin tënë në në qështë rrugës dhe ke pushu pas pushimit ke vazhdu pik kërish ku ke met s'ka shku fare Mrapa, kjerëja, së rruga nuk është Këthi mrapa që aty ku kemet ke vazhdua Këa është në ullëthimet e kësej bote Por në ullëthimin e ahiretet Mëmenin kër e parkan makinë në ullëthimet Nuk e gjenë në vetë në atë pozicion kërë në nalë Gjithë mund e gjenë mrapa Andaj ullëthimet e kalla nuk një ndalje Ose kime e cëpër para vazhdimirë Kime shtudije, praktikat saktuara i badete, adhurime, qofës në të pak ta, par pak pak, je duke shtuar, ose në qofës se i ndalë, duke thënë se one, pak për du me pushu, se banë në më konë në këtë situatë, ose i parë, ose i dyti, ose ku i disati, e isha Allah mas niko, t'i krytë punë, dunja se vazhdoj matutje, themi se kërtë mushet me në me vazhdoj, nuk i me e gjithë vetën në atë pikë ku i ndalë. Edhe këtë e këtë e këtë e kët investonin në dijen e tyre, në praktike në adhurimin e kështu mërat. Ander dhe Ibn Mesudi, radiallauta ala nuk ka thënë, nuk e konsideroj të sukses me atë ditë, në të cilën nuk kam shtuar dija apo në një praktikë të saktuar. A është kja aja që e përbën mentalitetin tonë dhe metodën tonë jetësore, që gjithë ditë njëri me u pasuru me një informat, ose me ushtu me një moral, ose me ushtu me një pendem ose më ushtuim një përmirësim, ose më ushtuim një flakë tinë vizaktuar apo dim të ndodë edhe kundërta. Apo edhe atë që dim sot ta kundërshtojmë nesër, edhe atë që kemi përmirësuar sot ndoshta ta rrezikojmë ta rruajmë nesër e kështu me radhë. Është kjo është një pikë më rëndësishme ta kuptojmë nga jeta e sahabeve që nuk është thash pikë e theksuar tek Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, por është pikë e theksuar tek gjithë asabte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E veçandërsht kur i jemi tash duke u ofruar muaj Ramazan, duhet që kjo të jetë edhe më e theksuar se në muajtë në muajtë tjera. Uthmani radiyallahu taala anhu, të ndëruar Lëzër, e mori udhëheqjen e muslimanëve pas Omerit radiyallahu taala anhu. Ne kemi thënë se uh, për zgjedhjen e Uthmanit si halifë, si udhëheqës i muslimanëve ka daluar në masë të madhën nga përzjedhë e Omerit dhe e Ebu Bekret. Andaj, Omeri, radiallahu ta'ala anhu, si kurse dini kemi përmendur, do tëtë të ka qenë viktimë një sulmi edhe një atentati në Gjami, dhe si pasu e këti sulmi edhe ka ndrujjet. Por nuk e këllshu këtë dunja, pa i organizuën muslimanët se Si duhet ta përzidhë në ta udhëhesin e radhës I ka përzidhë gjasht sahabe Dhe ka thënë Mos të kalojnë të redit nga vdekja i Me e jo të mbetin i pa imam Të mbetin i pa udhëhes E në mesin e gjasht të përzidhurve Ka qenë ëthmanin r.a. Atyu ka qenë edhalio r.a. A talha i bën ubejdilla E dison nga asabt e mdhajnë Dhe normalesht në të gjitha gjirët e votimit Mranda këtyre gjashtve dhe propozimeve është zgjedh Osmani radhiyallahu taala si halifë. Dhe në aspektin kohor, kohëzgjat perioda e Osmanit, perioda më e gjatë e udhëheqjes nga katër halifët. Gazi ka udhëheq dikon afër 12 vite 6 muaj. Do thotë më tepër se Ebubaker gjithsesi, por më tepër edhe se Omeri dhe më tepër se Aliu radhiyallahu taala anë pas tij. Për çështën e udhëheqjes ka arrit që tisil të mira muslimanve edhe vend dhe tyre të shumëta por e në që është më rëndësi të veqohet nga suksesit dhe të arritet othmanit për gjatë udhëhet se ti është shërbimi që ja ka bërë Kur'anit Othmanit radiallahu ta'ala anhu ja ka bërë një shërbim historik dhe një shërbim të paharru shumë Kur'anit e cilështë ajë shërbim ajë të tëtë e mblodhi Koranin edhe njëherë pas Ebu Bekrit dhe gjithashtu të ishtoj ekzemplarët e ti duke i përcilur në qenët kryesurët të islamit në atë ko normalisht duke u alehëcuar edhe në shkrim me simtarët të alizum alet pra ndër edhe shkrimi i sotëm i Korani që është quat Rasmul Uthmani quat dhe më thonë shkrimi i Uthman rdhjallahu ta'ala anhu nga sa ai kët form do të thotë është shkrua dhe ka mbetur do të thotë forma e tij e tashmeuar edhe sot në kët form në kët stil të të të shkronjave në të shkrimit shkruhet edhe Kurani i sot cdoqoftë është spërndar në 600 qendë kryesore me një punë shumë të madhe ajo çfarë e ka bërë Uthmani radhiyallahu taala anhu shërbimi që e ka bërë Uthmani Kurani nuk është Shërbim i rastet Ga se Othmani Radiallahu ta'ala anhu Kemi sikë edhe maheret Sa ka qenë i lidhën me Koran Kemi thënë se Ka ndodhë që ta bën hape Ta përfundon në një reqat Aq ka qenë lidhën Ma dje si kurse edhe përmendëm Edhe kur ka vdik Koran i ka qenë paradurëve të ti Andaj ajt që dëshirën Të jet I lidhën me fjallë në lojën le gjelalu hu duhet që edhe në këtë rast ta përdor atë rregull që thamë më herët ta kët Kur'an gjithmonë pranë vetes. Në komunësh për shembull me pas një çastje kualitative ndaj Kur'anit, të përfitosh nga ai të meditosh, të lexosh si duhet. Nëse këtë në nuk e bën në mënyrë sistematike, të vazhdueshme. Çdo ditë çoftë diçka pak simbolike, por të kesh një lidhje me Kur'an. Shkputja e gjatë e njëjtë me Kur'an, pastaj përpjekja për të rikthyqë në raport me Kur'an në Ramazan nuk e bën këtë çështje kolektive gjithmonë kemi pas probleme dhe për kët edhe Allahu xhallehu ala kur e përmend ankesën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke thënë وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجوره dhe i dërguari u ankut tek Zoti i tij duke thënë o Zoti im populli jam kët Kur'an e ka praktikisë diëtorët kanë fol për praktikimin e Kur'anit e si ndudhë njëri me e braktis Kur'anit ne me mëndëm se braktisja e Kur'anit është vetë mëzbesimin të kjo është forma më ekstreme e braktisis por a ka mundësi që dikush pasi që ka besuar në Kur'an dhe ka pranusi fjallë të allot në format të ndryshme me e braktis a ka mundësi ka mundësi braktisja e lezimit e ti e sa është lezimit ti ditarët kanon që spaku të dhëtë mbrana ka loj-loj kriteresh mirë po ka në nuk është mirë me kalu 2 muaj ose 3 muaj pa e përfundu Kuran në vëndën parë më ndër nuk nuk nuk nuk nuk konsideroash i lidhën me Kuranin që ofse kalën kë periudh kohore dhe ti nuk e ke kalu një herë lezimin e ti hajtë me po e këthim në kohën ton nuk e zbrith pak nga Ramazan i kaluar dhe në katë Ramazan sa herë ka qenë kontaktuit me Koran, në kuptimin e ledzimit e meditimit e kështë të mënë Allah. Andaj, do të imi të kujdesim ka se kështë fjalli Allahut Azoqel, andaj Vethmani radiallahu ta'ala nuk kurseu që të shërben libet e Allahut, jo vetëm në aspekt individual, për vetën e ti duke ledzu, duke bëj badet, duke mediturat e Koranit, duke punu për veti, por janë në nështroj edhe autoritet në vet, pushtet në vet, çfarë çfarë shërbime të të Kur'anit avë. Prandaj edhe pejgamberi sasun ka thonë, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ane wa 'allama." Ma imirin gajuar sa icili e mëson Kur'anin për vetë dhe u mëson të tjerëve. U mëson leximin, u mëson kuptimin, tefsirin, kjo çupt. Kjo është mësimi më i mirë i mundshëm i Kur'anit që ndjerë më u mësoj por dhita Allah ta xogjal. Prandaj pune ma e ndershme që e bën njëriu është e që ka të bëj me libën e Allah të më nëra. Anda jemi në pragër e të muaj të Kur'anit, edhe këtu duhet të bëjmë një përkujtim të dëmozdoj shumë, duke thënë se sa jemi pregadit, që të kemi një qasje tashma më ndryshe në libët e Allah duke pas parasysh, se përfutemi në muajin e Kur'anit. Dhe sikur që e dini gjdo muaj që e shpallin nga njerë muaj për aktivitetet caktuara, me atë muaj kështo të aktivitet, kur do që e shpall një muaj të caktuar për aktivitet caktuara, ose dita e kësaj, dita ndërkomtare ku e diqka, e në qatë ditë nëse, përsham dita ndërkomtare e, e, e, e gruas, nëse qatë ditë s'folin për drejtë e gruas, e kur kanë me volj? A në nëmash jepin rëndësije, drejtave, ku e diqva, ta një shkën të USB, mas dy tre jamë, ta një i k Po tani sërish më i respekti gruaz më. Një ditë një vjetorshë kaq, respekt ndaj nënës për shembull apo. Nuk vazhdon aty ti pas tadi. Nuk kam projekt ku diçfar për me respektu nënën. Harrohet nënën atë. Po në ditë një spoke çad ditë ko interesoj me dhurota ku diçfar. Bo tani ditaresme fillon një aktivitet i ri. Ne somosëm nëse ka kështu ças me Kur'an sezonal apo. Mir po në sezonin e Kur'anit si pas Ramazanit është më i theksuari se sa në muajt e tjera. Andi, ëthmani, rradi Allah të alanhu, ordraj që gjitha shtut, gjitha kush që ka pas, diçkan nga Kurani, të shkrua në fleta, në lecka, në, që ka pas, ordraj që të gjitha të silen parati dhe i doji. Kajt i djegu, që ka pat, që mos të ketë verzione të dhe të, të, të pa përstashme, të pa përputhura me atë që ishte Në kone, Othmanët, radiallahu ta'ala anhu Në i sahabët e pegamerit, sëllëm, të nëruzër Do të nuk kursyën asë një mund Për të shërbjër fjallës, sëllëllahu ta'ala dhe Hadithët e pegamerit, sëllëllahu aleyhi wa sallëm E fundin që duha të përmendi Nuk e kaluar me keqardin e për stacionët e tjera Të jetës, athmand, radiallahu ta'ala anhu Por është, sa qënë i rëndëseshëm është Për fundimi i jetës, othmanët Normalisht, a pas vdekjes së Omerit, situata e përgjithshme në mes të muslimanëve nuk ishte, nuk ishte në nivelin e, do të thotë, sigurisë, të qetësisë dhe rahatis, sikur se ishte në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Nga sa Omeri, sikurse korrën hadithe të pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam), i jse një lloj porte, apo që mbronte kështjellën e muslimanëve nga fitnet nga traziret, nga turbullimet e caktuara. Kur vdesh Omeri radhiyallahu ta'alanu, filluan të përhapen turbullimet e trazirave. Ne ky është normala si filloi të zjerohet, do të thotë shteti islamn aq ku filloi të zjerohet më të madhe dhe normal që edhe turbullimet dhe trazirimet ishin tashmë më evidente. Dhe u formua një grup i udhëhequr nga njerëz me mendime të kshija, me qëllime të kshija jo të mira të cilët kërkonin nga Othmani radiallahu ta'alanhu të je këtë ndonë nga udheqja për të uadhën atyre udheqin e muslimanve. Dhe kështë i përgjësi. Andaj Othmani nuk pranoj këtë, dhe normalisht nuk ishte qështja pranaja për jo, për ishte qështja me rrujt sigurin dhe me rrujt rrendin e muslimanve, edhe sahabat e mdaj nuk pranuan këtë qështja, dhe ndodhë që si pasoj e fitneve, intrigave, thashëtëmve të saktuara, vejie ditna situat që këta fitnexhij, këta bartës të këtun e trazineve të turbullineve të afrohen deri tek Medina e pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam dhe të Othmanit, ta rrethojnë shtëpinë e Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu. Normalisht Uthmani kishte fuqi. Uthmani kishte ushtri. Megjithë ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam vazhdimisht kërkonin nga Uthmani që ti rezistojn ti grupi të reveluar Aliu radhiyallahu anhu i dërgoi dy djemtë e tij, Hasanin dhe Husseinin në shtëpinë e Osmanit radhiyallahu taala-s që t'i bëjnë mburoj Osmanit në këtë sprov. A ne nuk është e vërtetë se ka pas mospahtimi ose ka pas fërkime mës këtyra ashabe me Zot. Largasoj. Aliu radhiyallahu taala-s i dërgoi djemtë vet që ata t'i bëjnë mburoj, por Osmani kishte një mendim ndryshë nuk e përdori kësaj radhe, do të të autoritetin e vetë, nuk e përdori fuqin vet, e vetë, që ti dëbën këta fitneji. Gëse e pasën në mesë në të të kështë shumë të mashtruar, të manipuluar dhe kështë një tendenci të të bët një gjagderdi e madhe mës muslimanve. Andaj preferoj që ajtë bët kurban i kësaj fitneje vetëm e vetëm që mështë bët othmani ajtë që është i pari pastë pengameli sallam që për mbrojtjen e pushtetit të derdhe xakuës muslimanëve. Dhe nuk pranoi që as kur nga as habot as as kur nga ushtarët e tij që të bëjë një lloj, do të thotë, rezistencë në Medinë, ngasë kënen kuptonte pastaj një konflikt të madh, një xhakderdhje të madhe mes muslimanëve, ande Uthmani mbeti i rrethuar ku të caktuar në shtëpinë e tij. Deri sa u shtaran të gjitha mundësitë e negociatave dhe kompromiseve që u tentuan të bënë atku u futën në shtëpinë e Uthmanit radhiyallahu ta'al anhu dhe do të thotë njerëz fatkeq, po them fatkeqësisht, njerëz të manipuluar, të mashtruar nga edhe shejtani dhe nga epsë të tjera edhe nga të tjerat ngretën dorën mbi Uthmanin dhe e vran Uthmanin në Medinë. Dhe kur u futën në shtëpinë e tij athmani ku ishte përvecë se para libet e Allahot ato gjelë ishte duke rezuar Koran ishte i qetë ishte i dorzuar Allahot të mënuar dhe edin të se po fliohej për të mirë në muslimanve po fliohej që të evitante një trazir e që do të kushtante të, të gjithë muslimanve në mas të madhe andaj u bë kurban i qëtsis dhe i pajtimi të muslimanve që mos të futën në konflikt pasaj fiset caktuara e ushtria ti, e tij e grupeve rebeluara e pastaj që kjo të shkon deri në deri në luftë me kohë të gjatë nuk për ne kët dhe tha atfian në një orë nuk dua që un tiem i pari që e bëj kët sunet kët tradit apo që për të ruajtur të vendin tëm unë shkaktoi do të thot konfliktë mes mes muslimanëve ugodet radiallahu taala anhu Dhe ka orë në disa të asmetime Se pikat e Gjakut i rëdhën pikër në bi Kur'an Ma dje në bi fjallin e Allahu të azogjer në surën Bekara Fe se je këfike humullah Allahu do të mjafton ty kundër ty ju një afton Dhe ishte edhe si një loj Si harishe edhe për athmanin rralli Allahu ta'alanu Se Gjakut nuk ka me shku hoq Apo edhe kjo goditje nuk ka me shku hoq Allahu gjallora ka me nëzirë hakun për ty Mirë po Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu në këtë mënyrë dhe Ash-Shifr radhiyallahu ta'ala anhu pas një jetë gjatë dhe padushimse ai ka shkuar te gzuati i tij me përgjimin e Allahut Azh-Zhal dhe e Muhamedit alayhi salatu vesselam sa ajëngë banon urte jënëtet. Uthmani u përzua me jënet duke qenë ende në dhunja. Mirpo ashtu si kemi thënë, edhe postmos ishte këtu përgjimi. Punët e tyre, devshmëria e tyre do të na japte me kujdes ta njerëz me lejen e Allahut manduar nuk mund të jenë diku të temporales në Gjenetin e Allahot aso që Nga kjo, nga kjo përfundim të nërodëzër Ne mund të njërëm shumë për këfëndime Por duha të përmanin një ose dy përfund Që mës të zgjasim E para është se në kone Turbulinëve dhe trazinëve caktuara Njerëzit filloj me hubë vëmendjen Dhe fatke cështë Ata që nuk janë të lidur me dije Dhe nuk janë të pajisur me adhurem Shumë let përfrije në trazinë Përfrije në turbulinë Në fit me c Për gëtë arsyë është shumë më rëndësi, në kohën e shumë pa qartësive, kur s'ka qartësime, në kohën e turbulineve, njërë të jenë afer djetarve, afer burimeve të dijes, nga se, si kurse ka thënë Hasan El Basriur Rahimullah, njërët e ditur e nuhatin të razinen, fitnen, para se marrë, ndërësë njërët e pa ditur e kuptojnë kur të kalenë. Kur ska në, në fitnë kupton e kuptojnë, Allah paska qenë spa ka bën mania unë kam kuptuar çort haj kuptuar çort i badat apo te kuptuar po kod po, dikush e ka di këto para se më ndodha thotë prandaj është mirë që njerëz në koha e trazigjeve turbullineve caktuara pa çarchivave mas ta marim të drejtë që të flasim për këto të bën analiza duhet këto mendesë kjo, kjo këso rrit tek vënët rrit tek pozita jote leri njerëz e ditur kompetent të flasin për atë që po ndodh por zakonisht në kohë turbullineve dietarët nganjëherë marrin çndrime që masa e gjerë e njerëzve vështirë e kanë me kuptuoftën. Dhe këtu pastaj ndodhet edhe etiketimi i dietarëve, ndodhet nganjëherë pastaj edhe akuzimi tyre se e kanë suç ose kanë bërë kët ose kët e krymarë, e tek pas sa viteve kuptohet se është bërë për të mirën e islamit muslimanëve, po ne as nuk e pamë si me kuptuoftën. Në sa kemi qëndrime të dietare që në lexim të parë vështirë kemë pas një kuptuoftën. S'kam u di kuptuoftë dhe ndështë ta, edhe kemi full keqë për ta por ma sa ku e këna kuplu se kjo këpas ka qenë e që është Prajnë, në e duhur pra e në kore e turbulinëve nuk është let njëri me me nëtu nga si jenë vërshime jenë dolgat mloja pa qarsi dhe mjegullinët që shkaktuan si pasuje fitnëve të saktuara nuk është let me i të i kalu në qofë se nuk je në anijen e edijes edhe në anijen e dëvesuris që kane për shumë këtë hadith sa është më ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ibadatu fil harj ka hijratin elayya ka thon muhamedi sallallahu alaihi wasallam ti përkushtuosh adhurimit ne kuën e trazimeve do çanresh ka thon këtu harj kur ka edhe allah na ruaj edhe edhe edhe luftra konflikte që s'din ti pse po bëhet këto ka paqësi të mdhaja e ti të të të të larguosh nga gjitha këto konflikte dhe ti përkushtojsh durimit ndaj Allahut duke kërkuar Allahu më të mbrojt, përkushtimet ndaj ndruajm kanë thën dietarë në këtë rast është madhe hadithi pegamës në këtë është sigur me bë hyjrat në ushpëngul tek pejgamberi sallallahu alajkum në kohën e tij. E ka vërtetë ne modh, a zakonisht në kohën e turbullive njerëzit rrinë me orë të tërë duke debatuar kush e ka mirë, kush e ka keq e analiza kanë skuqë ka katër pesë orë duke duke zgjuar për punë që absolutisht na përkose for never ti që shum kalua ato orë në lexim të Kuranit e në dhikr me përmend Allahun e në ibadet do të ishim shumë më stabil dhe më të durueshëm por vështirë është apo vështirë është për shkak të njëri mendoju kështu muahbete kështu gjëra ajë me kon i të rrequr kjo veçme kon njëri shumë i përmbajtur dashë t'merr vula e muahbetet t'merr vula e realitetit por besimtari duhet të jetë i qendrueshëm prandaj ka pas në në në në rraf aty që u gritën kundër Osmanit Radiyallahu ta'ala nu, ela taqit se s'kan qen njerëz këti ata. Mir po i ka përshi volë, vale, trazinë me turbullinë e avapun. Prandaj është mirë që njerëz në kuën e fëtnave, kur përhapen dyshimet, dhe përhapen dilemat, dhe përhapen epshët e dyshme të saktaura, të shikojnë se afër kujt që ndonaj. Ai ofrori me të diës. Ai ofror dhe turist, dhe ai i paishem ibadet. Ku i etemi ibadet? Nuk të ruan asgjë më tepër në kone pa qartivje mjegullinëve të saktuara, vërshimit të dilemeve të epsheve nuk të ruhen asgjë më tepër se sa dituria dhe ibadetin adhurimin dhe Allah të zogjel natën, ditën, agjerimi namazi, kurani, dhe krekshën më natë dhe më ndeshe ne në këtë ku kemi nevoj shumë që të jemi në nivellin e durë të përgjësis edhe për balë djetarëve edhe përbol adhërime të Allah gjelegjera lortën. Kjo është e para dhe e dyta që duhet të përmendit në fund është shikone dhe të tëtë, Othmani e sakrifikaj edhe autoritetin, e sakrifikaj edhe pushtetin që nuk është e litë, por mbi gjitha e sakrifikaj edhe jetën, vetëm që mas të vijet diri të këpërplasën mësë musliman othën. Ane nga njerë dikush me lehtëcit ma dhe me një fjalë, apo e preashton një Nga, nga gjemati, ose bëhen taburet caktuara, ose nuk pritun heqë më, më rronë konflikt, ose me u akuzu, ose me u tiketu, për një inat caktuar personal, për një keqkuptim, për një mungetës e sabre, e kështë më rrapë. Përgambirës me kam su që, nëse, nëse eshe se po eskërën situata, heshtë. Madi ka thënë përgambirës, osarim, i garantaj, i garantaj shtëpi në mes të gjenetit, si pa në mes të te gjenetit emësi i gjenetikosh është firdhosi i garantoi shtepin e mes të gjenetit atij i cili i lën polemikat edhe kur e ka mirë e shasë paskalan po shkon për me mesi rregullosh unë i ke dorë unë po larguna për mendimin e tanë ju un kuptim çme promesoa ka të vërtetën unë mendoj që kjo është e vërteta por përdesha nuk ka mënyrë të mirë fill të komunikimit unë e po larguna po i ke dorë edhe po hesht në këtë në këtë rast çfarë dukota që të ruhet uniteti, të ruhet çetësia, të ruhet bashkëlloku mes muslimanëve, si porsak at Oberi Omeri radhiyallahu taala. Është shumë dobi të ndërgjegjësohet që dalin nga mësimet e këtyre ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por dua të them që këta burra vazhdimisht po e kuptojmë se nuk ishin kaq të mdhaj dhe nuk ishin të përzietur rastësisht apo, por kishin arsye pse ishin të atill. Dhe kemi arsye të konsiderojmë si xhenota më e mirë apo Kemi arsye kur themi se Ebubeku është njëri më ma, i madh këtyj mirë të pas Muhamedit sasulallahu. Kemi arsye. Kemi arsye kur themi se Omeri është i tillë, kemi arsye kur themi se Uthmani është i tillë, për shkak të kontributit të gjithëta këtyre punëtorëve që ata i bënën në rrugën e Allahut te bareka وتعالى. Allahu جل وعلا na ruaj nga fitnet dhe nga turbullinat. Allahu na ruaj nga sherri i njerëzve mendja ledhë e ignorant dhe nga ata të cilët nuk janë të ndërqur me dije, madje as nuk e kuptojnë ata. Dhe Allah na ruaj nga të përfshirurit në fashathme, bartje fjalësh të mirëma që nuk na përket. Por Allah na vënë nga ata të zotë që janë të përkushtuar në punë qo për kasin dhe në punë të ibadetit, adhurimin te Allahu Xha Leuala, në këtë mënyrë të shpotojmë nga çfarë do lë të përfshirën, çfarë do lë të trazigën këtë çuptimi, madje dëmtimin ndaj muslimanëve apo ndaj ndokujt, ndaj ndokujt, atë nga çka shto na ka mësuh Muhamedi Sallallahu alaihi dhe kjo është traditë. Ashabë të pegamberit sallallahu alaihi sallam. Allah ish për lefët për vëmanjën në sabrin, mekaq pojë dhe fundë, wa sallam ala Muhammad, wa na anih, wa sallam, isim e këtira.